ГОЛОС ДУХА Спочатку ми думали, що в Афгані є наші, ті, яким допомагаємо, народна влада, та ті, з якими народна влада і ми воюємо. Але скоро зрозумів і наш призов, і, як, мабуть, і наші попередники. Народна влада – то президентський палац народів у Кабулі та сам Кабул. Без пригородів і лише в день. Ну, ще якісь окремі точки, опорні пункти. Решта ж Афгану – то духи. Не маджахеди навіть не басмачі, а саме духи. Коли воно взялось, те духи, не знаю, але весь Афганістан був населений ворогами-душманами, яких ми повинні були знищувати. Зброя, набоїв безліку і фактична безкарність п'янили. Ми своїх називали духами. Що в Союзі черпаки, то в Афгані духи. І знущання дідів-другорічників над духами-першорічниками не мали меж у садистській вигадливості. Тільки що цих не вбивали. Хоча траплялося не раз і таке. А вже поза казармами нашій зброї було привілля. Кого побачив на дорозі, спиняєш, обшукуєш, і якщо захотів – паль. І нема дихканина при ослі. А щоб не рвів, то й осла заразом. І то ще по-легкому. Декотрі наші пацани полюбляли живота людині розпороти, киші на саксаул намотати і дивитись, як конає. Якщо при Дехканину є дівчина чи молодиця, так і знай. Пропустять усі по черзі. А потім паль, нема ні Дехканина, ні молодиці. Жодних свідків. Бо яких ж можуть бути свідки. Сказано, духи, а потім ще й бетерм по них, щоб було чути тріск черепів. Ну, а вже, як на горах, поза дорогою кого побачимо, той точно живим не лишиться, чи старець, чи хлопчик. Бо всі вони вже духи, або ж духам помагають, або ж як виросте, то духом стане. Сутички зі справжніми дорослими душманами не кожен день траплялися, тож навіть черги старалися додержуватись. Дай зараз я, ти того разу стріляв. І тільки паль, нема хлопчака з оберемком Саксеулу. Однак були такі кишлаки, котрі з невідомої нам причини вважалися прихильними до народної влади. Вони на картах по-особливому позначались, і під'їжджаючи до такого поселення, нас офіцери попереджали – лояльне поселення. Не те, щоб тут виносили наан – перепічки, чи солодке джелабі, або зустрічали усмішками червоними прапорцями. Такі кишлаки, як і всі інші, зустрічали нас безлюддям, безгомінням і глухими стінами-дувалами, що ними обнесено кожну глинобитну хатину. Ми знали, що в тих хатинах. Бідота страшна, безпросвітна, і жінки з дітьми сидять, Аллаху моляться. А різниця лояльних поселень від душманських у тому, що побачивши бува селянина, який загаєвся, не стріляли, і дівчат не гвалтували. А зайшовши за дувал, могли щось запитати через перекладача, а не кидати гранату без розбору і попередження. І ось у такий наш кишлак ми якось заїхали. День був як день, служба як служба. Пітний сморід, матючня, втома. Сіли під навіс у затінок. Закурили. У нашому взводі пацани переважно чарс гашиш курили. Офіцери дивилися крізь пальці, розуміли, чим тут стреси такі можна долати, тільки чарсом, та ще коли-неколи, водярою. Почали вже помалу й кімарити у затінку. Аж раптом чуємо голос із мінарету, бо кишлак величенький і мечеть посередині. Ну, мула чи муедзин взагалі-то враг народу, Проте це все-таки лояльне поселення. Але тут наш перекладач, сам родом із Таджикистану, каже «Товариш майор, какая-то непонятка? Посмотрите на часи. Січас нет Намаза, І не п'ятниця, і нету мусульман никакого праздника. Да й слова какие-то. не как всегда». А муедзин раз за разом повторював Ханні ен Ліляміліна Алаї хелелі Асалемі мінахом Саюдауна ебна і ті слова відлунювали від скель Це насторожувало і гнітило мусульмани за дувалами мусульмани на мінареті мусульмани по довколишніх горах і ми, шураві совіти, на площі посеред кишлаку. на водка. підскочив майор. Муедзин етат, дух, дає сигнал своїм. Взвод схопився за зброю. От тобі й маєш лояльне поселення. Всі вони афганці однакові. Та один влучний постріл, і Медзин осунувся в мінареті. Дивно, але ті самі слова і далі звучали з того самого місця тим же голосом. <клес> Ханні хелелі Саюдауна Ебня а Що за хреновень? спонтеличився майор. Може, запис? Магнітофонна запис? «Да які тут магнітофони? Середньовіков'я. Він дав команду танкістам прямой наводкой по Мінарету огонь! І Мінарет купою грузу впав на мечеть. Однак гурки тушчух, а слова все звучали і звучали з того ж місця. Хане лиля милина алейхеллэли ас-салэмим мие нахом саюдауна эбня а Аллахи Огонь! Хане лиля милина алейхеллэли ас-салэмим Менахом, нахом саюдауна эбня а Аллахи Все по кишлаку зачистить территорию, пленных не брать! Гори не відповідали душманським огнем на нашу зачистку. Гори лише відлунювали й відлунювали незрозумілу й гнітючу фразу, що звучала над кишлаком. Без муедзина, без мінарету, без мечеті та вже й без кишлаку. Хані енен лілля, міліна, аллах еллі, асаламі, міанахом, саюдауна, ебнеа, аллахі. Закричав котрийсь із бійців, усоте почувши цю фразу. а а болить, болить, Боліт!», боліт! – зарепетували і завертілися кілька наших, схопившись за голову. Через два місяці у нас був Дембель. По прильоті у Ташкенті з нами працював психолог і ще якісь строгі товариші, один за одним розпитуючи – про ту пригоду і раз за разом слухаючи ту фразу. Останнім же був старий узбек, явно штатський, кабінетний учений. Этому наука не має пояснення. Но я знаю, як переводяться эти слова. Они – не із Корана, підсунувся і перейшов на шепіт. З Євангелія, із одного старинного перевода, розгорнув ту всту книгу. Блаженні миротворці ибо вони будуть наречені синами Божіими. От Матфея, п'ятая глава. Девятый стих. Думаю, это были слова для всех нас.